Ik ben maar het en ik ben hier Kuna ndesho uchaguzi wa sirikali za vijiji na kata jumatatuhi, reiswa jamuhuri, alipomaliza kupigia kura, alitahadharisha wale atakaupigia kura kongo za vijiji na kuwe katika baraza la vijiji, kuwajibika ipasavyo mtamsiki katika tarifa hii. Na hukumkwane muhinga, kuna ripoti wa mwana mama, alie wa maisha kwa kunyonga akiwa analala na wanai wawili, na katika tarifa hii pia tutakujuzeni kusikana tetesi za soka, kunjwa jamvi wa mbatani nasi hadi tamati. Leo isanganiro ni kiboko yao. Habari ikamilifu. Tukaanza katika kurasa wa usalama ni kwamba raia 12 ndio waliripotiwa kumaliziwwa maisha kwenye kijiji huu ni tarafa ni Bugaramani mkoani kufatia kufuatilia shambulio la Jumapili hii kati ya kundi la watu walikuwa na silaha na vikosi vya ulinzi. Duru zahabari kutoka eneo la Tokyo, naarifu kwamba majambazi hao walipora maduka ya kijijini Gahuni. Msimaji wa Wizara ya Usalama, msemaji wa Wizara Usalama ameahidi kujeleza katika taarifa zetu za badai. Daima na ukurasawa usamali kwa mba kuna maiti ya una mama ime okotwa subi ya jumatatu hii kwenye barabara kumina tatu kata ya tuinyo ni mtani kamenge kaskazini wa manisipa jijila abu jumbura. Maiti hiyo ime okotwa ikiwa imefungwa kamba kulingana na mashuhuda. Na duru hizo za habari kutoka eneo hila palipo koto wa maiti hiyo zinarifu kuwa mtu huyo wenda kwa wa mahala pengine na badae kuletua kutupua eneo hilo. Duru hizo zinandeleana na rifu kuwa mba matiyo bado kufahamika. Na huko mkuwa ni mwinga ni kwamba kunariputi wa mwanamama wakijijiga sasa katika tarafa na mkuwa huo ambaye alimalizwa maisha kwa kunyongwa usi kwa jumua pili kwa mkia jumua tatu mwanamama huyo alikuwa akilala semoja na wanaiwa wili. Na majirani wa hayati huyo wanaomba uchunguzi uendeshwe na kufatilia kwa karibu mayatima ambaye wameachwa na mwana mama huyo. Nilipoti yaki Jedone Nzeimana hapa studio na masomo na muzetu Romi Walde ni Tarifa za kifo cha sandline ni yonzi mazi mefahamika mapema asubuhi ya jumatatu baada ya jilani yake kuja kuomba maji na kukosa wakumupokea alipo bisha hodi. ametoa tahadhari kwa majilani wengine walipo ingia wakakuta mama huyo amewawa kwa kunyongwa akiwa pamoja na watoto wake wawili Uchunguzi wa polisi umeanza kwa kuwahusisha watu watatu akiwemo baba mkwe wake pamoja na ndugu wawili wa mumewe ambaya na mariza kipindi cha amyaka miwini nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi. Majilani zake wanathibitisha kuwa mwana huyo anafia watoto wake kwani mashemeji hao uwalimutishia mara katha ili andoki nyumbani hapo akakataa kileza kuwa hawezi kuterekeza watoto wake. Andrea Ndereimana kiongozi wa kijiji gasasa anaomba majilani kutorea na usaidizi. Wat wale mkia eneo patu kio hilo Pamoja na kufanyika uchunguzi Wanaomba kuwepo Wat wanao shuurikia mustakabali wa watoto hao Wanao shudia maiti za wazazi wao Kisa icho kimetokea wiki mbili tu Bada ya watu watano kuwawa wakichomwa moto nyumbani Kwenye kijiji lugari karibu na gasasa Ambako kulinusulika mtoto mmoja Alie kuwa milala kwa jamaa zake Isangani no. Ikiwa ni sasa 7 dakika 25 tuendele tarifa na ukura saa wa siyasani kwa uchaguzi wa serikali za vijiji na kata jumatatu inchi nikote kwenye vituo vya kura vema ripota wetu wa metembelea jijini bujumbura kwa ujumla uchaguzi wa nendeishwa vema ingawa wa dosare zimeripotiwa mfano na tolewa ni wasimamizi wa uchaguzi huo ambao walikataliwa wa kufanya shuhuli hiyo na iraisu wa jamuhuri Evaristen Daishimiye azindua wali amba o atapigiwa kura kwa viongozi wa vijiji Kata au kuwa wana memba baraza za vijiji kuajibika ipasavyo Analeza kuwa kupigia kura ni miongoni mwa haki ya mwana ili kudumisha utawala wakidemokrasia Alpokuwa kitekeleza haki yake ya kupigia kura kwenye kijiji Musa Matarafani Gieta uko mkwani gitega jumatatuhi Rais wa jamhuri ameleza kuwa utawala washi na ndicho chanzo cha mandeleo Tumsikilize anatafsirana mwenzetu jandoje irakodze Abatogwa bamenye chavatore ntibavye Watakao chaguliwa wajue sababu zinazowafanya kupigwa kula wasifikiri kuwa wanachaguliwa ili uwapewe pombe au kuzuruma mali za umma hapana mambo yaligeuka pia wananchi wanajua sisi viongozi watu chagua ili tuwachungie mali hatutafumbia macho wanaogombea ili kuzuruma mali kwa sababu tunaona kuwa jijini wanapigania kama kuna mali. Wajue kuwa kuwa kiongozi siyo kula, bali kubeba mzigo wa raia na kuwa mtumishi wao ili wapate maendeleo. Chakwanza warundi wote wajue kuwa kupiga kura ni haki. Ukisoma sheria turio chagua sisi wenyewe kuna yanayo lazimika kutendua kwa kila raia. Kusisitiza demokrasia na hivyo basi tuapaswa kujichagulia viongozi. Kwa hivyo na wataka raia kuhududia uchaguzi wote kwa sababu alie pigiwa kura ndiye wakuongoza. Inaonekana kuwa kuna wanaolegeza kuhusu chaguzi wa serikali za mitaa na wakasahau kuwa serikali imeisha chukua vijiji kama vya vizamaedeleo. Mudiona kuwa serikali inasaidia vizama vya ushirika kwenye vijiji ili laia watumike tukawapatia mtaji ili waanze kazi. Wakilegeza mahali hapo serikali imeisha wei kanguvu muhimu munaelewa kuwa Uwa viongozi hao wariyo chaguriwa kushuhulika kupatikane maendeleo. Tusipo chagua viongozi hodari kijiji kinasogea nyuma kimaendeleo maendeleo. Hivyo basi raia wanakosa maendeleo. Huyo amesikika ni rais wa jamhuri Evariste Ndaishimi. Nalikuwa wana na tu Jando Dye Irakoze na baadhi ya raya wakata ya mutangaside kwenye barabara sanzu kando na mturuwanza wanalamika kufuatia arufu mbaya inatolewa na mlingoti wa maji machafuli pasuka eneo hilo raya hao wanaomba ukarabatu wa mlingoti huo na kwa upande wao viongozi wa utawala mtani rohero waneleza kwamba wanafahamu tatizo hilo na kuwa tayari kuwasilisha swala hilo kwa viongozi wao wakuu. Na katika kurasa wasoka ni kwamba klabu za kerne na urunani zilishinda mechi zao za siku ya kwanza ya michuano ya mpira vikapu kuelekea mwishoni mwa wiki jana timu ya vitalo ilifungwa bao moja kwa sifuri na timu ya simba na kwenye soka barani ulaya kwa mara ya sita bayern miniki ya ujirumani imeshinda kombe la ligi ya mabingwa barani ulaya Ikiondoa Paris Saint-Germain au Fransa kwa bao moja kwa sifuri Omer Ndwayo. Michano ya siku ya kwanza kufungua dimba ya ligi ya michezo ya mpira wa kikapu basketball ilichezwa mwishoni mwa wiki. Kwa upande wa wanaume, timu Urunani ilichapa Eglenuari kwa alama 113 kwa hamsina saba Timu ya Kern ilishinda Dinamo kwa jumla ya alama 72 kwa 62 Muzinga ilishindwa kufanya vema mbele ya mahasimu wao lezipo Ambao waliicharaza kwa alama 82 kwa 60 Hivyo wakati ambapo mchwana uleopangu wakati ya new star na Jimhana Hau kuchezwa huku Jimhana ikiwa haikufika wanjani 영상편집 및 자막 제공 및 자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. Kwa upando wa wanawake, Ligazel ilijinyakulia ushindu wa alama 103, kwa 33 didi ya Eglenwar, yani kwa utofauti wa alama Sabini. Tugeuke michezo ya mpira wa mguu, ambako mchezu wa kirafiki uliochezu wakati ya Vitalo na Simba Sports katika uwanja wa Dar eslam ulimalizika kwa Vitalo kusali mkipigo chama baosita bila. Bala ni ulaya, ilikuwa final ya ligi ya mabingwa huko Lisbon. Nureno kati ya Bayern Munchen ya Ujermani na Paris Saint Germain ya Ufaransa. Mchezo uliomalizika kwa ushindi wa Bayern pabao moja sifuri didi ya PSG. Bao lilopatikana kupitia pasi murwa ya Joshua Kimmich ilioingizwa kimyani kwa kichwa na King Slade Coman munamo dakika ya hamsina tisa ya mchezo. Katika mchezo huo, Manuel Neuva mlinda mlango wa Bayern Munchen alitajua kwa mchezo jaji bora na bayan ikatawazwa kombe hilo kwa mara yake ya sita. Shukran Omer Ndwayo kwa uchambuzi wako huu wa soka ambao unatupisha kwenye majira ya saa 7 dakika 31 ambapo tuna budi kuteremsha nanga taarifa hii. Tuwashukuru nyote ambao mmetagusikia. Nashukuru wale wote ambao le ili taarifa hii kufikieni. Langu jina ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema kwa akhirini. <tiple>